Medan svenskarna ute på den högra flygeln gick raskt framåt pressades på samma gång deras kamrater ute till vänster bakåt. Båda sidornas högra fotfolksflyglar avancerade och båda sidors vänstra flyglar vek. Ryssarna hotade dock att överflygla svenskarna och kunde dessutom genom sin stora massa pressa sig genom de förvidgade bataljonsluckorna. Läget var extremt farligt. Gyllenkrok kunde från sin position bakom en del av det framstormande gardet se att den vänstra flygeln blivit efter. Han red i största broska dit och mötte överste Appelgren, chefen för öskötarnas enda bataljon. De stod näst längst ut på vänstra kanten och mot sig hade de den mäktiga gardesbrigaden. Gyllenkrok manade på, påpekade att gardet är redan i träffning och bad honom att skynda. Appelgren var i knipa. Han replikerade med hänvisning till den utsträckta ryska linjen som stod rätt nära. I se, jag blir här alldeles omkring, ränder av denna långa fiendens linje som står här. De behövde hjälp och Appelgren bönföll Gyllenkrok att skaffa fram kavalleri till understöd. Gyllenkrok svarade tjänstvilligt att jag vill göra mitt bästa och sprängde iväg. Han red ytterligare vänster ut för att om möjligt finna något rytteri och uppfylla överstens desperata begäran innan det var för sent. Var höll det svenska kavalleriet hus? Huvuddelen av den högra rytteriflygeln befann sig ännu i oordning och någon samlad insats från dem stod ej att vänta inom de närmaste stunderna. De enda som stod i begrepp att ingripa var Kröjts som sent om sidor kommit i ordning och nu red iväg mot den högra kanten i riktning mot den ryska linjens yttersta vänstra del. När ryssarna siktade den framrusande svallvågen av hästar, klippande standard och stål, handlade de snabbt och helt enligt reglementet. De fyra bataljonerna ur grenadjärregementet Bush och ur nisj bildade en stor karé, eller fyrkant. Standardformering för att möta kavallerianfall. Resultatet blev en smärre fästning av kanoner, musköter och spretande pikar. Det var fyra ryska bataljoner som på detta vis slöt sig samman för att avslå attacken. När Kröjts grupp kom närmare öppnade ryssarna eld med sina kanoner. Kulkärvar hamrade på de plogformade skvadronerna när de redan.